Іван Франко, мій раю зелений, мій раю зелений, мерзіллям маєний, стелися круг мене в далекою даль, причудний спокою витай надо мною, святою рукою прогонюй мій жаль як сонечко сяє, як вільно гуляє, по вільному краю мій погляд кругом. Луги за ланами, село між садами, і мир між хатками спокій над селом. А люди щасливі, братими взичливі, на прадідній ниві працюють поспів. І пісня лунає від краю до краю, тут пана немає, немає і рабів. О краю мій світи, щоб раз тебе вздріти, я рад був терпіти весь вік у ярмі. А днестя щоднини Утіхов дитини, видаю єдиний у снах у тюрмі.